Basme în limba română. A fost odată ca niciodată, ci că era un regat condus de un prinț pe nume Erol. Acesta nu era un prinț ca oricare altul. Nu, era prințul perfect, de neimaginat. Isteț, deștept, amuzant, extrem de arătos, da? Toate astea. Însă, după cum știm, nimeni nu e perfect. Așa că prințul nostru perfect avea un secret Oh, fața mea frumoasă! Ce dor mi-a fost de tine! Oh, nu, o pată! Oh, nu, e doar oglinda! <laughs> da, slăbiciunea prințului era fața lui Îi plăcea cum arăta și prețuia aspectul mai mult decât orice altceva Așa că se ferea de oamenii care nu i se păreau arătoși. Camera aceasta este foarte superbă. Poate pentru că eu mă văd pe toți pereții. <gâng> oh, cine e? cine e? Bună seara, maiestatea ta. Vreau să spun că mătușa ta Aila va veni la balul tău de mâine seară. A, da, balul meu regal pentru... Uh, mătușa Aila. Da, de ce vine? Hmm, Maiestatea ta, mă asculți? Oh, da, hmm, pregătiți-vă să o primiți. <gători> Desigur, și te am pregătit și ție costumația. Mulțumesc! Ei e bine, măcar voi avea ta bine mâine. Mătușa Aila e foarte rea! Mâine va vedea ce prinți Bun sunt! În seara următoare, toate familiile regale din apropiere au venit la balul prințului și au dansat și s-au simțit bine. Prințul se pregătea în camera sa, se îmbrăcase cu costumul și arăta mai frumos ca niciodată! Ai, arătă fantastic! Acest costum îmi scoate în evidență fața, da! Ce s-a întâmplat cu prințul nostru? Poate că s-a îmbolnăvit! Sper că e bine! Însă prințul nu era deloc bolnav! El stătea în cameră și se admira în oglindă! Să mergem după el! Hmm, unde e nepotul meu? Nu l-am văzut pe înălțimea sa pe nicăieri! O, oh, doamnă Aila, acum ne duceam după prins în camera lui Nu no, nu vă deranjați, o voi face eu De-abia aștept să-mi văd și iubitul nepot Mătușa Aila nu era de fapt rea Însă știa ce obișnuiește să facă erol și nu-i plăcea cât de arogant era acesta Și, v-am zis, era și vrăjitoare Oh! Am cel mai frumos păr din... Error! Ah, oh, tu iar te uiți în oglindă! ai Aila, ce cauți aici? Ei bine, n-ai coborât să ne întâmpin, ceea ce e foarte nepoliticos, căci astăzi e ziua ta! Că știu asta, doar că făceam altceva... Ea s-a uitat la oglinda pe care o ținea Erol Oglinda aceea blestemată! Foarte bine! Să-ți dau cadoul! Dacă tot îți plac așa mult oglinzile și frumusețea! Ia de aici! L-a vrăjit pe Erol și când acesta a deschis ochii, era închis înăuntrul oglinzii Ce? Unde sunt? Nu! Lasă-mă să ies! Nu, nu, nu! Nu până când tu vei învăța să nu te mai admire atât de mult! Ce prostie! Îmi voi chema gărzile ca să te aresteze! A, da! Poftim! Acum nu vei mai putea vorbi despre faptul că ești prinț sau despre blestem! Nu vei mai putea zice nici numele! Vei fi doar un om într-o oglindă! De ce ai? Și de asemenea. <laughs> care regatul să nu-i ducă dorul frumosului prinț. Nu vei scăpa nepedepsită, mătușă aia. Ai, ai, ai. ai râs, am râs, cu toții am râs. <laughs> La revedere, iubitule nepot! <laughs> Și astfel, săracul Erol și-a dat seama că nu era în castel, ci în casa unei familii sărace Acolo, o femeie a luat oglinda Oh! cine a adus oglinda asta aici? E minunat! O, oh, slavă domnului cineva care mă poate salva! Alo? Alo? Mă auzi? Însă femeia își vedea doar propria reflexie ea nu-l vedea pe săracul prinț, care-și striga înăuntrul oblinzii. Femeia avea un băiat care lucra din greu ca să aducă bani în casă. Mamă, am câștigat niște bani azi. Când te vei duce la piață să îmi cumperi de mâncare? Oh, în curând, dragule. Sunt foarte frumoasă. Păsările ar trebui să cânte despre mine. <laughs> Femeie negioabă, fiul tău e înfometat și tu n-ai grijă de el deloc Însă ea nu-l auzea Și prințul a văzut cum sărăcuțul băiat a ieșit trist din casă cu coșul pentru cumpărături După mai multe zile, băiețelul s-a enervat Mama, te place prea mult! Trebuie să scap de tine, altfel nu va mai lucra niciodată Când mama lui nu era acolo, a luat oglinda și-a aruncat-o pe fereastră Atunci, pe acolo trecea un hoț groaznic A văzut oglinda și-a luat-o Super! Și acum? He, he, he, he, he. Ce oglindă frumoasă pentru mine! Cel mai mare hoț din lume! Ha, ha, ha, ha, ha. Un hoț? De ce nu ajung pe mâinile unei prințese frumoase, mă întreb? Hoțul a luat oglinda cu el peste tot Așa că Errol a văzut ce lucruri rele făcea întotdeauna. He, he, he, he. cine e cel mai măreț hoț? Eu, eu sunt, da! Ha, ha, ha, ha. Nu ești măreț! Din potrivă, ești un hoț foarte rău! Însă, într-o zi, când hoțul fugea, n-a observat că a scăpat oglinda. Un băiețel a venit și a luat-o. O, oh, ce oglindă frumoasă! Pare cam prăvuită O voi duce acasă și o voi curăța Așa că băiețelul S-a dus acasă și a curățat oglinda hmm. O, oh, îmi văd Stai, asta nu-i fața mea Hei, copile, mă auzi? O, oh, ce? Cine? E, mă auzi? Dar cum? Cine ești? Ești o oglindă magică? Nu, sunt un... Pr, pr, pr, pr, da. Uh, sunt o oglindă magică? Wow! Poți să-mi dai o înghețată? Mm, nu. Atunci o cămașă nouă? Mm, nu. Și de ce ești magică? Pot vorbi, nu? Băiatului nu i-a plăcut răspunsul, dar tot a zâmbit politicos către oglinda magică. Cum poți zâmbi când ai atâta murdărie și pete pe față? Asta? M-a murdărit când îl ajutam pe un să-și curețe acoperișul. E doar pământ și sunt fericit că ți-am ajutat pe cineva. Errol a rămas uimit de răspunsul copilului, căci deși era un prinț bun... El tot prețuia cel mai mult în sa Acum ești prietenul meu, te voi lua cu mine peste tot, da Ce noroc pe mine! Hmm. Cu timpul, prințul a văzut ce bun și de treabă era băiatul Bunico, bunico, poftim, pâinea asta e pentru tine Mănânc-o, te rog Mulțumesc, băiatul meu! De ce ai făcut asta? Nu aveai destul nici pentru mine și tot i-ai dat o femeie aceleia ciudate. E clar că poate munci și singură, nu-i așa? Nu o face ciudată. Inima ei e frumoasă și asta e destul. Cumpără multă mâncare din banii ei și le-o dă săracilor din oraș. Da, până la urmă ei nu-i mai rămâne nimic. Când a auzit asta, prințul a rămas fără cuvinte. Întotdeauna se uita la oameni în exterior, dar acum începuse să vadă frumusețea interioară, mulțumită timpului pe care îl petrecuse cu băiatul. În noaptea aceea, în timp ce copilul dormea, prințul Errol era foarte supărat pentru cum a fost până atunci. M-am simțit rușinat. M-am gândit doar la frumusețe și m-am ferit despre ceea ce credeam, în mod greșit că nu-s frumoși. Toți sunt frumoși, indiferent de cum arată. În momentul acela, prințul a căzut din oglindă și a dat seama de greșeala sa și fusese eliberat de blestemul mătușii sale. Me! Sunt liber! Acum mă pot duce acasă! A zâmbit și, văzând că băiatul dormea, a plecat. În curând, a ajuns la palat. Oh! Înălțimea ta! Dar. Dar. Credeam că te-ai culcat! Ce? Ha! -ha! Nu, am ieșit să mă plimb, da, să mă plimb hmm, Chiar și rujul arată bine pe fața lui Matușa, haila, m-am întors Vai, atât de repede? Credeam că mă voi bucura mai mult timp să conduc acest regat mm, oh, Nici o șansă, mi-am învățat bine lecția, așa că îți mulțumesc Acum pot să te schimbi înapoi? Te rog frumos, nu-mi place să te văd dată cu ruj așa. Ha, ha, ha, ha, ha. Mă miră să aud asta! S-a transformat înapoi în ea însăși, iar prințul a oftat ușura. Un singur lucru n-am înțeles. Cum de m-a auzit băiatul acela? Poate pentru că ceilalți doi oameni erau prea egoiști. Însă băiatului îi păsa mult de alții Așa că auzi vocea povestitoarei cu ușurință La revedere! La revedere, mătușă! Ai la... Da, are sens... Stai! De unde știi, hai. Prinsul a început să-și conducă regatul mult mai bine L-a răsplătit pe băiat, care a fost surprins Prințul a scăpat de obiceiul său și acum, când se uita în oglindă, zâmbea din toată inima.